Zona Azteko istorio batekin hasiko gira gaur, historio simple, labura eta egiazkoa. Euskaldunen empatia baliatzen duen iruzur egile bat promenatzen da Euskal Herrian iduriz. Zer da hori? Euskaldunak bakarrik lapurtzen dituen gura da. Sostatu puntu eusen irakorridudan historio bat da hau. Hane, moralesak kondatzen duena. Leioa, herrian, zela. Iluntzean, pasatzen ari zela, bat-batean norbaitek deitu du. Aizu! Euskaraz, beraz, eh? Hanei, itzultzen da eta mutil ahondi potolo bat agertu zaio. Bon, potolo izaita hase eta asun bada, eh? Ez du garantzia ahondilik kontakizunean, benen alok ondatzen du eta gena historioa segitzeko ere sinpleago da. Eta hor, euskaraz badakizu? Eta hanek, bai ez? Bai, dira zu? Anek, baietz, baietz, lertzen zeitu, euskaraz badakit. Eta gizon, potolo hori, biziki gaizki zen, negarrez, kasik ez zin eta anek, galdegin, mezer duzu. Eta berak, kondatzen, iruritakoa dela eta praktikak egiten zitoela lamiakoko enpresa batean, eta bukatu duenean metrora joan eta konturatu zakua lantokian utzia zuela kartera, dirua mugikora eta dena, han eta hastelena arte, han inojetzela. Irunera joan behar zela eta handik iruritara eta dirurik ez, udailtzainen gana joan zela eta telefonoz deitzen utzi diotela, baina amona zaarekin bizi dela eta ez duela telefona entzun. Eta hor duan, hanek, esintxoki, hori galetzen behizioan gizonak, iroro euro prestatu dizkio. Eta hor, dirua pasatzeko bentuan, paretik bikote bat pasada haula, eta mutila begira-begira gelditu zaio. Me, karikakoa, eta nik zautzen zaidut. Zauzue zautzen, eta iruritar potoloak. Ezetz, etzuela zautzen. Eta bai, zu, joxe zara. Eta besteak, menungo zira. Eta besteak, me, li zondokoa, eta ne, eszen horri begira, me, zer pasatzen da, eta besteak, zok niri dirua zordira zu. Eta hor, bazterako juka hasi dira. Eta hor, ohartu dira, nafartar potolo hori, etzela, intxegur, nafartar pot botola, bai bainan iruzurazuela gibelan eta sos eske egoiten zela olako joko batekin. Eta horro hartu dira beraz, Euskara dakitenak bakarrik unkitzen dituen zepo batean, sartuak izan direla ber maneran gertatu baitzaie. Karrikan joan pertsona batengana eta Euskara dakienari bakarrik diroa galdegin historio faltsu bat azmatuz. Hanek testu uri, sarean emanduenetik beste likukotasun ainitza gertu dira eta ainitzek bizi izan duten egoera ere ber jokoare Ekin. eta hor bi haramunean bere hizpari bergalera egin dute ekarrikan euskaraz bakizu eta hizpa uzkurra gertu da ta beldurtu eta bai euskaldunen ganako beldurra abiatu da eta egiazkoi istorio bat da eh? ez da murala istorio bat gibilean E, bon, nire daiz moralen zale bat, bainan eh, bakotxak egiten aldu nahi duena, berak eh, bakotxak bere moralasok zortzen aldu edo ez, nireneztu egan nahi, horrein norbait eldu bazaizu euskaraz badakizu, erraiterat zueri dirua lapurtzerat eta horreko dela, ez ingeta, bon, berdin bai, eh, bainan bo, berdin simpleki erriko ostatuan unden galdetzera elu zauzie, eta euskaraz gainerat aurri ez Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitzapitz, GITZ ETA putz. Ari musika abiatzen da Kapsula taldearen kantu berri bat hemen proposatzen hautziet Kanto ez da inberria berbalen gitardoinuak zautoituzie Delirium Tremontzen ikusi kantua berriz hartu dute Kapsula larumatean miarritzeko atabalean izanen da Espikter Kluzo eta kinin taldeekin baterat Ikushi. kapsula taldea ikusi delirium trementzen kantoa berri sartzen beraz, kantu berri unekin eta estapenian egiten hautzen bezala, kapsula taldea uh, larumatean beraz, uh, bai, biegunen burian, biar eganenuen, ez, biar da, oraindik uh, larumatean, atabalen izango da, inspektor Kruzo taldearekin matera, bai, ta, kinin taldearekin eren hitze tabu Begoet laster gurekilan Makonak Euskal Taldea du dauku gaur, baina lehenik galdera bat, nola egiten du txerriak? Baki zu ez, nola egiten duen? Bai, ez? Hori da? Hori da, eta nola egiten du sakurrak? Ha, ah, ongi, ongi, eta zebrak nola egiten du? Zebra nahi! Eh, anari ez ezta hori bontixtetxar bat zebrak nu no, lehiten du? Bai, <tus> hola egiten du? Aha! Sozotzen, ari otenaiz, ari pentsatuko duzie, bo, egia, erran aspaldi ala nintzen, ala egin nintzen. Ez Googleek proposatzen duen bere zitashun bat da hau, hor diuen, be, a edo izkerak, edo ezaginola erran berden, ez baituz ez hau zen, proposatzen aldauzkitzie eta euskaraz. Googleen en sekatu ordez etxe ondoko statua zehordutan den Ida Thierry Doussier euskaraz, be adi biz, impliki, nola egiten du txerriak T batekin, eh? Nola egiten du txerriak eta beraz hori agertzen zausi aberen soinuak agertzen zausi, eh, bon, en Thierry Google euskaraz baliatu, eh, français baliatse mainousie est marchand, Google ek estu comprendre ko. Hala, beste gabe informazio bisiki praktiko bat. Itz Eta lehenna aipatzen zuen Bernnadetek orgeitarazi behar dugu beraz argiaren azken berri argiako kazetari batek isun bat uh, ukan uh, du hor Espainiol gobernuak uh, galdeginik. mozleearren baitan sartzen du galde hau 6 euroko isuna atzo aipatzen tzen uh, Twitteren argazki bate gatik, argazki hortan beraz txiloketa bat ikus tentzen eta poliziaren aurpegiak e, ezagutzen a liteizkelakoan beraz kondenatua da kazetaria eta beraz horin bat sustengu agertu dira xarean euskali jatietako langileok ere e, be sustengatzen dugula argia eta beraz Xir Lopez ere adira sidogo do dira eta beraz hor orentsetan yakınarazten dute ez dugu isuna ordainduko mozar legea burrokatuko dugu, argiako lantaldeak beraz gaur eh, egunean zehar erabakia hartu dute eta behoiek eh, uste dutelako argiaren eta proiektua sustengatzen duten egitaren kontrako eros, erasoa dela eta ortarako beraz eh, dei egiten eh, dute eta beraz or, horren eh, kontrako lege horren kontrako burrokak segitzen du joen urtean jadanik abiatu zen burroka bat eh, iraitz saleg kazetaria ere uh, bera ere hauzitan baitzen mozaldegiaren baitan, a dena baddakizik kasik behinzat orain aldiz, Fredbegoat irlandaragoaz. Horre da bai gaur Bizkai alderagoaz, Maonak taleearen disko begiaren deskubritzea. Egonak saikotea leketian osatu zen bimilata amekan. Beren musika, Irlandez kantu tradizionalen, folk doinuen eta punk-hok eritmoen arteko nasketa bada. Galarren adaitu disko behia, bimilata mairuan atera piraten matxinada lanaren seguida Garrez du abertzuko, apaintutako itzekin, ulertu ez zinezko metafora eta izjoko ekin. Ez iratziko, gaituen guztia benko. deen arabera gutienez hirua jaso da ziren diskoarari garagena izenburua emateko. Itasoko ekaitzaldiei egin keininua begbistakoa balimada ere Jaimehar da leketjoko egiko taberna ogela deitzen dela. Berttzale, Garagena ume gaiztuak leketjoko talde ospetsuaren kantu baten izena da. Euskal dunakeko nafartarekin batera, makonak The Pogs edo Droking Murphys Euskal dunak bezala ikusiak dira enitzetan. Aipatu talde hauek bezala, guruan haise esartzen diren hainbat himno sortzeko gaitasun aparta dute. Erritmo frango lantzen dituzte gainera. Euskal folka, punk zeltikoa, bai eta irlandes kutsu balada bat edo bertze ere. Gehiago denaz, soinotresna handanabat baiatzen dute hainbat kolaboratzailearen laguntzari esker bereziki. Itzak aliz, aldahik izan daitezke, baina taberna zokuetan kantatzekoak ere bat dira. Itxas baztegeko tabernetan oski. Hau, Mungiako musikon eta olestiko altsune estu duetan gabatua izan da Jorge Echebagietaren gidaritzapean. Hainzineko lana bezala, mauka disketxarekin atera eta joan dena benduko durangoko azokan aurkeztu zuten. ZDBG honek, ameka kantu biltzen ditu, baina kasu, bertsu numerikoan ariago duenak edo edizio mugatuko diskoa topatzeko suertia izan duenak, bertsa kantu batez presiatzeko paradaukanen duere. Nere aletik, Betzerik ezen txuleak, eldu den asteak uzten usten zaituztet, makonak talearen disko begiarekin. Zaldea, Fred Beruetak Orkesturik Milesker eta ondoko aste, arte, laster hitz eta putzemankizunan Jojo Bidarti Itza eta Panamako Paperaka ipatuko dauzkigu, lortuzi zertazariko den, eta goregomita gaur Julio Bilianoeba izango da, Itoiz urtegia eraiki haintzin, kintzak izan ziren urtegi proiektua blokeatzeko asmoarekin, eta atzo, justu doela, hogei urte betez ziren, ekintza ikusgarrienetariko bat egin zutela, eta eraginko gena, behatzi labetez, obrak gelitu behar izan baitzituzten, julio bilian nueba ekintzaileetan zen, onotik preso egon zena, gurekin izanen dugu beraz, amak minuturen buruan gutxi gura bera, hantzik gabe maia ere kantuzka, kantua ipatzeko, momentuz bostak eta euskal irratietan, berriak zurekin bernadetar gaina. <totiposik> Boste bat presuna lujianetzanak, marea abeltz bat bezala, klima, klimatikoa irudikatu dute eguerditan pauen, klima berotzenari urak goiti ari, hori erakutsi nahi izan dute petrola eta gaza kompainien biltzareko parteak zaleer, egun boruratuko da biltzara eta egun ere trabatzeko egintzak egin dituzte lehek beti bortizkeri gabe. Tonabat hurbil kanabiz droga hatxemandituzte mugazainek joan den astean autobidean, hendai jaurunia aldean, lehenik kamiun batean, 6 egunta uh, hogoi uh, kilo droga hatxemandituzte baratzekien ahtian, eta biharamunean kampinkar batean, hiru hoita amak bat kilo, bi-bigla gailuetan ziren laupresunak agastatuak izan dira. Peñak eta Baionako pestak elkartete batzuk ururteguan animazioak pop propossatztzen dituzte beste batzuik aldiz zikitzen pesten denboran alkola saltzeko hola ezinsegi aldaketak izanen dira helduden udako besteentzat dutien finkatzen ari dira eta gogo eta bat antolatua da larun bat goiz juntan peina beste antolatzaile eta hiriko ordezkarari Agtean Loraldia, Jaialdia Larumbatean abiatuko da Bilbon Iruñeko Euskaldunek eman Jose Miel Bidador Pastoralarekin Idekiko da festivala Gero izanen dira, berzulari Musika, agte esenikoa eta beste Txirindularitzan Samuel Sanchezek du ereman man eskoalejiko itzuniko laugajen etapa atxaldei guntan, Mikel Landa Euskaldunak galtzen du atu gauria eta Wilko Keldermanek du jantzi. Azte ondarrari so, Ostiralero atxaldeko bostetatik seietara, Juleen Gijezekin. Euskalirateak puntu .eu, Euskaliratean Webgunea. Erreportaiak emankizunak irratia zuzenean entzun Euskalirateak puntues webgunean Hize hitzeetaz hiteta hiteta hitzeeta potzta hitzeeta hitzeeta Prentxan, interneten zein dira gain nagusiak ordu do minutu hauetan begiarekin abiatzen dugu eta ekonomia gai bat nagusi. Arcelogek Arzelolog enpresak itxiera partzialari euutsi eta asturiaserat lekualdatu nahi ditu Zumargakohirurehuneta begeita hamak langileak. E, Langileek ere eurenari euutsi diote eta planta bideragaria da eta enplegu osoa berma daiteke Ara zer dioten, bi aldeak beraz kontra doazte, mobilizazioak eginen dituzte. Ogoita lau horreneko lanuzte bat eta manifestazio bat ere ondoko asterten, seietan sumarra gana. Bestalde gai nagusia ere tenore hontan berrian titulu honekin biar bidarten biltzerat deitu dute, senarrak hilduen emakumearen eriotza salatzeko, berrietan aipatzen eginuen bezala, Ipar Euskal Herriko itzan ere gai daten tenore untan, eta beste edabideetan ere gai nagusienetan uh, kaseta puntu eusen edota media bazken horretaraziz, beraz biarko elkarreta eta ratzea, sei uh, jontan, salatzeko. Uh, Beste gaietan berrian Katalunia, haipagai, aspaldiko partez, Kataluniako prozesu subiran subidanistak segidaintzina doalako. Uh, austura adierazpenari babesa berretxidio Kataluniako parlamentuak, titulu hau da berrian, Juntz Pelsik eta Kupek adostutako zuzenketa honartu dute, bi talde independentistek babestu haxe, eta hemen berriana. Gaina nagusi ere gaur begian edota argian bereziki bizstandena. Uh... Asier Lopezen kondena, berak be, eh, pagatu behar duen isuna, beraz, mozal baitan, ezan bezala, tuiteren argazki bat eman duelako, atxirokata batena, eta beraz, horren inguruan, ekimen Euskal Eda Biden elkarteak beraz salatzen du hori, eta argian, beraz, gai nagusi da. hau da, eta titulu hau, azken horren uh, untan, eto jirena. Ez dugu isuna ordainduko mozal legea borrokatuko dugu argiako lantaldeak beraz osoki erabaki du Aier López babestea eta sostut borroka horren eh, lege horren kontra borrokatzeat eta beraz eh, elegiita ere jarriko dio gobernuko eh, gobernuari lortuko du dena den xetasun guxiak badituzie argian tenore untan gaina guxi. Eta argian bestalde alde, algortako amasei lagun zigortu dituzte Guardia Zibilaren aurka manifestat, manifestatzea gatik. Isuna ezagiriete, alde emendik eguneko mobilizazioan parte hartzea gatik, dute zigora mozal legari lotuta dela eta ari erazpen askatasuna errespetatzea eksikitu dute. Eta urkuliu ere nagusi, urkuliu goizuntan Euskadi irratian elkarrizketatua izan da eta... Titulu hau beraz argiak agertzen duena urkuliuk, ez du baztertu, Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundeak ekainaren ogeita seian egiteko aukera normalki udazkena aldean egin beharko liteizke ladik. Gazeta puntu eus eta media bazken aldiz gai nagusi edo izen hauek nagusiki Aramburu, Esnal eta Parot Anaiak ogeita zazpi urte itzalean Elkarizketa um, bere zibat, beraz ikus gai eduzue bideoan Bere senideak bailatzen duten zigoha kontatu dute joan Aramburu, Igor Esnal eta Oiana Pajotek Baldintzapeko askatasunaren eskaerekin itxaropenik ez dutela, haito. Hortu dute, jamezala apililaren behatzean larumatuntan bagoazek libre utzi behar direla ozen aldarrikatuko du, doni bane loitzuneko karriketan. Eta pesta eta aldarrikapena ere ipagaikazeta puntu eusen, zapal aurre eginen dion eguna, ez asteburuntan buruntan mainan ondokoan apililaren amasean, euskaraz bizi egunan, tolatu dute bayonan, eta hor beraz hemen akazetan haipagaia. Eta Euskal-Asiak kalakan taldea gomitatzen du asteburuntan buruntan ere larumat gauean media bazken Aipagai. Eta bukatzeko zudu ez tekin eta diru historioak uh, Aipagai hemen informazio batzu, idurizagertu dira diru historio malzur batzen inguruan. Eta Stado Rochele, delakoaren uh, ondoko... Urtean zoin izango dira jokarariak ebe ziuzten dutie, bigarren gai nagusiten horehuntan, soro biddartz orainalalde zuri hitza. Panamako paperen afera dugu aipagai nagusia azken egun hauetan nazioarteko berrietan. Diru afera ikaragarria. Hogen argitzeko kasetarien lana ere araberakoa izan da. Irutan oita amasei errietako ehuntasei erredakzio ari zan dira zonbait hilabetez miaketan. Ez ta lehen afera, UBS bankoaren kontrako salaketak edo Wikileaks argitaratu konduko orden onnotik, oraikoak agerian uzten du finantzia mundua ezagutzetuten kasetari edo ekonomilari batzuek jadenik salatzen zutena, baina aldi huntan froga paperak erakutsiak dira eta ez diraguti. Dirudunak, showbiz edo kirol munduko jende famatuak, enpresa ahondiak, bankuak, bosteun bat, Frantziako Societe General Barne, bai eta hamabi estado buru eta orotarat berrogoi eta hamar egietako heingorako eunta berrogoi arduradun politiko dira bustiak gordezkako sozietateen mundaketan. Eskandalua hain da ahondia nun desguztia itutzen gaituan. Zerbait egin itaikenez ere dudak ditugu hain da edatua ustelkeria iduridu bi mundu paralelo direla deus eman komunike ez dutenak alta bai bi mundu horiek lotuak dira bat ezin baita bizi bestea gabe batzuen dirumetak eta ez ditaike egin besterikendu gabe eta errealitatea hor da azken 10 urteetan aberatsak betia beratsago eta bestiak bortzaz pobreago Bankoak direlarik legez kanpoko muntak eta jurien asmatzale eta gozatzaleak, eta estaduetako arduradunak atxemanak direlarik jende guzieri inbosatuak zitzaien legeak zangopilatzen, pilatzen, ez da argitzekoa, instituzio eta alderdi nagusieri buruzko konfiantza galtzen bada. Egoera ezin jasana da, lentasunak badira, borroka nagusia ez da ezin bizia duten langile eta legeak errespetatuz, konduak ezin juxenduz ari diren tipien hartian bainan bai munduan edatuden gordezkako finantzia bidearen zuzenketan, eta hortaz gai ez badira politikoak, han eta hemen agertzen hasiak diren oldartzeak hedatuko dira. Jojo bidart, mil esker zuri laster gurekilan, maia muruaga, kantuz kantu eman larumatean, Iruko tebat aipatuko du maiak normalki goizeko ameketan duziela rumatean itzordua berekilan, baina laster gurekin izanen da, marbat minuturen buruan aipatzeko, ea? Zoin izango duen, gomita eta gukaldi zorain gure gomita hemen txetan dugu. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, ubskali ratietan. Eran bezala, atzo hogei urte bete ziren itoizko kableak moztu zituztela, solidarioek, ekintza za ikusgarria bezain eraginkora izan zen. Beteratzi hilabetez gelditu behar izan zituztelako itoizko urte giaren egiten ari ziren obrak. Julio Bilanoeba, ekin zailetariko bat izan zen, eta gurekin dugu. Arratxalde hon? Arratxaldean. Duela, duela hogei urte, Gamesala Julio, ekintzaren biara zen zuentzat, ze, bueno. ze egoeretan zineten eta nola senditzen zineten azkenean, ekintzaren ondotik? Bueno, ba, eh, atzo... De jasko, jasuinun, e, zorion duz, eta gero kronik asko, eta, bueno, badaolako jakin minin bat ere, gainean abaritzen da orain gazteien jendeak ere, garai hartan oso kikiak zirenian ian eta la, ba, bueno, zireno hartu, orain horrein badaolako jakin minin bat ere, ba, hori, ezekin zaharen inguruan. Mm -hmm. Eta zuek garaian justuki nola bizi izan zenuten biara zelarik adibidez ekin zaren gira hor duela hogei urte bai. nolakoa, nolako egoretan zineten? Ba horrein justu duela hogei urte kartzelan geunden eta biztan zen sekulako jartzuna jasoin zuen ekin izan zela Eh, sekulako rabotza eta zala parta montatu zen, gehien bat eh, alako kanpaina mediatiko gaiztoari aurre gindar geniolako, hain zuzen ere oso kriminalizatzea izan zen kampaina mediatikoa jasen baigenuen, eh, komunikabide aldeti kalifikatibu ederra jaso benituen, terrorista ginela, ekoterrorista, ekoterrorista, ge edaren ja, e, adar berdea eta, bueno, adenetatik handeitu zibuten. Eta, bueno, dena den, aurre egin genion, hain zuzen ere oso ekin zagarbi izan zelako, guztiz gardena izan zelako gure partetik mm, Zaintza ondia egin genoelako eh, kalterik eh, sortu ez zitezen, bueno, kalteak esan edut, eh, giza kalteak, oz, esan edut, personei eh, ez genioan edazotunai, hain zuzen edo, horregatikam bermatu genuen eh, momentu hortan, eh, inore gara egon ez zedin e, obretan, ez daztu biar aste santu azela eta ez zegoen lanik momentu hortan, eta orduan ba, bai, alde hortatikan ziurtatu behin mm, kalte personalik ez izatea eta eta ekintza berez oso ikusgarri izan zen baina ikusgarria za parte ba, bueno, oso garbia eh eta bertan gelitu ginen, ez zen sabotai bat izan jende asko esaten duen bezalako sabotaiak normalen sasian egindako ekintzak izaten dire eta guk aldiz solidario bezala hartu guiñun autua egizan genuen nola ekintza kintza publikoa keitia horretikane gaman genituen hain bat komunikabideetako kasetariak eta kintza bera filmatu, grabatu egizuten, gero baitare ba ono bueno, zen orko egorezan genitu gero nola genitu ginen, Eh, guardia zibillen esperuan hori ere ikusi zen mm -hmm. eta ordun ba, bueno, ikusi zen benetan guk ez giniula inungoaz morik ies egiteko baizik eta nola bait, gure erantzun gure gain hartzeko hautua mm, egin genuen eta hola xiz si zen zen, or, orduan nola bait nikusi, gure jarrerak nola bait desmontatu zuela alako eee mm, kampaña kriminaltasen. Auridasak mm -hmm. yes. zuko espikatzen ziren uh, prentza orsen ekintzaren momentuan zuek ere aurpegia erakutsi zenuten eta polizia etortzea beraz itxoin zenuten atzilotoak uh, isaiteko hor iramesala uh, itoizko urtegiaren historia ez dugu berrizeginen ezagutzen dugu baina 7 eri dechagara dechagertarasi proiektu orek eritarrek dutzuki nola hartu zuten ekintza ilegal Bueno, nik uste erritarrek eta bai gizarte osoak ere, bueno, aserako, lehenbiziko erreakzio izan zen, asal durarena, eh? Ba, arri nola zer gertatu zen, gainera bideo abriela kalera tuge nuen, eta, bueno, lehenbiziko momentu arri durarena izan zen. Baina, gero, nik uste, jendeak, oso ongi hartuzuela ekin zan ez nahiko, gohorra izan ekin zan ez, eh? eta ondorio ekonomiko ahondiak izan zituen, gero, duk esan bezala, bederatzi jabetez e, etenda gelitu ziren lanak hor du, bueno, ekintza oso eranginkorra izan zen, oso ikusgarria eta mm, baino gure jarrera izan zen, hor geien eta geien arritu zuen, eh? Mm -hmm. zen, e, ba, bertan geldituz, hor du, mm, esan gure atzu izan zen alde batetik kan jendeako zongi zuelako ikitasela no la baita de 15 clandestinora ekintza publiko izan komunitate ordurro sonbi eta ikuste eh orren guztia desarmatu de zuela euren eh, interes kriminalizatzea du hori. Eh? Mm. Eta hori, diko, ose, azkenien dendeko zuela. Mm. Berdin, azken uh, galdera bat, Julio Bilianueba, erramezala dola hogei urte itoizko urtegiaren kontra ekintza batean parte hartu zenuen. hiru uh, ekintzailek beraz presondegia egin zenuten ere uh, kondena betez. Eta galdera azkenean gaur egungoari goari, reiten duzu jendea initzek interesa baduela, ekintza horrikiko gaur, hogei urte berantak ikushirik urtegia egin zela ikusirik ere preso egon sinetela ulako ekintzetan sinesten duzu beti julio bai eh berriro egingo enuke ostantz eta be, osea beste remedilik ez ulako garaia hartan eh ausitegi nazionala gainera m mm, esana zuen obrek eh, lehez kanpokoak zirela, lehez kontrakoak zirela, eta mm, gelitu behar zirela, baina ez zuen berne mm, juridikorik enman, ba obra gelditzeko. Eta AIT-City, eskak zentzion, eh, koordinadorari, eh, oh, eta masei mila milioi pesta ordaindu behar izatea obra gelditzeko. Hori loz agarria zen, ez, eta ola konsididatu genuen, benzez egin duen, ba, bueno, obrake gelditu berti dela, eta orduan guk, nolai paper hori bete genuen, ez? Oza obra gelditu berti dela. Azkenian, biztan da, mm, ekintza askoren ondoren, eta etabar, etabar, azkenian, ez giniu lortu urtegia gelditzea baino beste remedik ez genuen. Oza, gelditu behar ginen, guk, gure alegintxoa egin genuen, gelditu ginen bederatzi ez, e, ez zen askin zen, dena gelditzeko baino. Hmm, Bera hortan txez dugu, guk eh, nolabaitik intzazuztenaren aldekua gara, desobedientzia estrategiaren aldekoa gara, eta egitzen dugu pensatzen hori hori dela bidea. Mm -hmm. Este erik ez dugula, oza, eh, guztiz injustua den eh, jendarte batian, eh, eta olako azteituras untsitzaileak egiten dituen jendarte batean gauden ezkero, ba, bueno, ba, hori dela gure... Gure autodefentsan olabait, eta gure arma bakarra ez, e, Segitzea borrokan, segitzea desobedientzia sustatzen, eta bare, eta bare. Eta gero ez da ere, bai, e, jende asko besaten bai, baino azkenean galdo egin zen borroka bai, baina hori ez da guzti segia, bain e, zuzen ere, badago orain ekologistasen akzion erakundeko buru batek marak jasek e, aipatu zuen, gara hiartan, e, gatazka, garaipen bat izan zela estatu mailan estatu espainarreko mailan hain zuzen ere, nahiz eta guk gelditu ezinian ibili e, urtegia, ituizkurtegia, azkenian, gure ekintzen bitartez eta koordinadoraren egindako bide juridikoaren bitartez, azkenian, nola baiteko konfliktilidade maila a batera, iritsi ginela nun nun azkenen eh, oso eh komplimentu egiten estatuari honi guztiari vuelta eta azkenen eurek erabakin zuten eraoki zuten eh, estatu mailan zeuden 120 proiektu, proiektu hidrologikoa urtegiak eta berta eh, gelditzea, eh beraiek Ezin zuten aguantatu, olako infernu, beraik ekalizatzen zuten, ituizko infernuan zela, ez? O sea, orduan, bertan bera utzizitu zen egun da hori proiektu iztatu Ordun Orduan, beraien nila korketa da gustizko zikoizan zela. Naiz eta guk ezin gelditu ituzko mazigea, ba, bueno, beste egun da proiektu bertan bera gelditu Ados, Ebe Julio Villanueva, ejamezala, atzo gehi urte beteziren itoizko kableak, eh? mostu zituztela solidarioak eta zu tagteko eta beho gen, beraz uh, hemen uh, zinen gurekin mil esker. Esker mile zu ehiere. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Upskali Zure irratiarekin komunikaezazu goiz berri eta itz eta putze mankizunetan. Zure iritzia, partekatu, ikusten alizirena, kondatu, aroa, edo bideen berri eman. Erantzungailuan mezuak utziz, SMS-ez, ala WhatsApp-ez. Zure kontaktuetan gehi gaitzazu. 06 xei, zazpi zazpi sortzi, bost bat bederatzi, zero. Irratia helgarrikin egin dezagun. Eta horrein erran bezala kantuz, kantu aipatzeko ordua gurekin dugun maia muruaga arratzaldeon. Arratzaldeon, Arantxa. Unta Baitazo. Bai, bai, bai, badua. <risa> galdera keskagarria ematen zuen, tonuak keskagarria zen baina, galdera ximplea zen, ez eh? keskatu. Aspaldian <risa> hitz egin gabe Hori da, bai. regatekin, hitz egin behar bat kexuzinela bai, Berdin kexuzinela, dozakit Ez eh, ez, lasai Incha, bon. Dena hongi, kantuz-kantu larun batean eh, noru karen duzu gomita irukote bat, haipagai Bai, irukote bat izango guai pagai, Filip deskurrarekin, inmintzatu baikara eta azken diska bat baitu plazaratu, eta ara, ba, irukotean plazaratu du diska, Angel Huntzu eta Kike hartzarekin batera, eta behatzi pieza osaturiko bildun maeder bat, utzi digute, eta gainera, jakizek gaur, endaiako bagetea aretoan, antzokian, e, zuzeneko askeneko gutela, e, diskaren aurkezteko, beraz e, ikusten duzu, e, deskurritzen aldugula diska, mm -hmm. Ba, bai, kantuz kantu emankizunean, baina zuzenean ere, gaur, nahi duen horok badolako aukera endaiara hurbiltzeko. Mm. Irukotea egan dut, baina diskoa idekitzarakoan, hor, uh, ikustuen barnean, badirea, bost gizon argazkitan. Bai. Uh -huh. Eta? Eta, ezakit, egan nahi du gehiago direla, berdin. din? <risa> ha, ez diren beste, baina irukotean egin dute, eh? Ha, ah, dos, dos. Zepo galdera bat hor diren beste bi, bi gizon horiek. <risa> Behar bada dira argazkian gehitu direnak, eh, bat itzakiten disko bat grabatzen zela, eta... Zagian soinu teknikariak izango dira, edo... Ados, ados, ados. Grauketatan asketan lanean aritu direnak. Hori da gainera, agazoinduzu, hori datzia da. Ez dut irakurri hain nintzen zuriek giren nizula galdera, baina irakurriz gero hori emana da. Ebe argazkitan dira horiek ere, be argarroa da ere ikuste hori e, disko baten grabatzerakoan, e, be diskoa grabatu dutenak ere hor direla... Ezkurra trio, bera zirukotea, zuretzat deitzen da diskoa, for you, eh, Englishez, bestu nik diskoan diskoa da ere, Englishez. Bai, naizta Euskaraz, eh, badira, kantu gehienak, instrumentalak badira ere, kantua, kantatuak direnak, eh, Euskaraz kantatuak dira. Eh, zuretzat, eh, ba, esango dugu, eh, behatzi pieza direla, sorkuntza lanak, Lehen aldia da eh, ba, sorkuntza lan bat plazaratzen duena Philip Deskurrak eta ba, lehen honetan bere familiari, bere mazteari, eta e, bere publikoari em, maitasuna itortza batekin izan dio, eta horregatik e, jarri duzuretzat. E, Filip Dezkurra, dakizuenez, kolaborazioan egin ditu, musikari singuratua izan da, e, klasikoan e, lan egin izan du, baita jazan ere, eta e, tradizioan ere ez da, eta euskal e, musika tradizionalean ere, eta berak e, guzti hortarik edan eta, e, atera duzak, duen sorkuntza lan bat da, ikusiko da eragina batean edo bestean, eta nahiko lan polita da, irukotean egina. Filipek sortu baititu e, lanak, baina irukotean gero lan duituzte estudioan, e, eta bakuitzak, instrumentu bakoitzak izango du bere protagonismo unea kantu bakuitzan ere polita da, entzuteko. Aduz, kantu bat horrean nagurtzeko entzuteko biskat eta jakin dugu zertaz aliko sistem pixkat larumatean? Pasakalle, aqui. Pasakalle. E berekin agurtzen gira, Eskurra Trio beraz kantuz kantu ebankizuna beraz larun bat goizean, goizekoa, Meketan eta Txaldan, atxaldeko, bostetan maiamurua gamilesker. Zuri, berarte. Batean, kantuz, kantu, eman kizunean, egan bezala aipagai zanen, da horrekina gurzen iren zuleak. Eta hitz eta putz eman gizunik ez biak atxaldean. Usai amezala Asteundagari sodiak zen Baikila Oztiraletan Iulenekin. Eta ala ere hitz eta putz eman gizuna uh, Gauean uh, atxemanen duzie. Zorutan behatzetatik entzina Asteundako txajena, oberena eta beste guzia ere intxego dugu. Eta berdin larun batean atxaldeko bostetan, seiak euskaliketetan.